Ehoj arra tushikri së Hina ma rabdëttu yur rabdëll e ibn al-halim Ehoj arra tushikri së Alhamdullillahi rabbil alameen Wa salaatu wa salaamu ala khatemi al-anbiya i wal-mursaleen Muhammad ibn abdillahi al-ameen Wa ala alihi wa sahbihi ajma'i Wa bha'd Të gjitha falënderimet, admirimet, admirimet tona janë vetëm për Allahun subhanahu wa taala. Përshëndetet më të mira dhe bekimet e Allahut xhallal Gjell xjalalu, qofshin për të dërguarin e Tij Muhammedin alayhi salatu wa salam. Për shpëtimin e Allahut, qofshin mbi familjen e ndershme të profetit, për shokët e Tij besnikë dhe të gjithat ata që ndjekin rrugën e Tij deri në ditën e gjykimit. U bë një shpụtje faktikisht pak e gjatë, ku kemi ardhur nga hera fundit dhe duke biseduar me disa vlezër rreth mohabeti i sinqeritetit dhe besnikërisë në në Islam dhe u thashë që këtë e përfshin një hadith i vetëm i cili konsiderohet hadithi më i rëndësishëm në gjithë Islamin. Sa hadithe ka pejgamberi sllm e mira? Au don, po ti mbledhës që të gjithë më kuriozët janë me qindra. Mirë, po një hadith është më i rëndësishëm nga të gjithë hadithet e tjera. Dhe me që Kemi rasë nësot, leta themjat e hadithin që faktikisht ndoshtë të mund tjet i ditru, i dëjuar, ndoshtë dhe përmen shë mund të ndin shumë prej muslimanve, mirë për në zbatimin e ati hadithin edhe ndoshtë të qalojmë qëtë gjithë, ose e, duet kemi përësë shgjërat cilët duet i dim. Kemë hadithin e Buhariut dhe Muslimit nga nga Omeri radhiyallahu anhu për besimtarve, i cili thotë kam dëgjuar pejgamberin alayhi salatu vesselam duke thënë innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa, vërtet çdo punë varet nga qëllimi i tij. Pastaj i thot pejgamberi alayhi salamu innamal likulli imrin ma nawa dhe për çdo njeri do çdo njeri do të shpërblehet me atë që ka pasur qëllim undra shpjegoj se kjo është pak e ndërlikuar ose më mirë nuk e shpjegoj ashtu siç duhet në përlibrat ato libra që janë përkthyer shqip ta djesh sepse është rëndësishme ka dallim shumë fjalë pas me fjalë dytë edhe pse është dhënë të dyja fjalitë me një me një kuptim faktikisht pastaj ato fenomen kanat hijratuhu ila llahi wa rasulih fe hijratuhu ila llahi wa rasulih e kush bën hijret shprëngulje për hirtë Allahot dhe të pejgamberit së në Allahu a.s. Jo për hirtë pejgamberit me kuptimin që ti punë të ibonë për Allahot dhe për pejgamberin, në punë të ibonë vetëm për Allahot dhe gjellë e gjellalu, por për t'ju binë pejgamberit a.s. në urda që në ka dhanë aji, pëthotë, Fë higjëretu ila Allahi wa Rasuli, higjëriti i ti, shpërngulle, do të të përhirët Allahu të gjellë e gjellalu, edhe të dërgujeti, vëmen kanët higjëretu hu lidunja, ju sibuha, ewi mratin janë kihuha, fë higjëretu hu ila ma hajëra i lehi, nëse ky higjëretin shpërgullin, thot pejgambeni a.s. e bënë në mënyrë që uh, të fitoj uh, uh, kënajsin, ose respektin, ose dashurin, ose nëshurin, do sundoi një femër thot atëher hijretin e ka për atë që ka pas qëllim thot pejgamberi alaihi salatu vesselam përpara se dalim te shpjegimi un nuk do të mundohem tani të, të filloj shpjegimin klasik që juhet i këtij hadithi si shpëgohet me fenë në shumicën e rasteve un do të kap se po shpëgohet ky hadithi për cilën imam shafiu thot hadha hadithu thuluthul ilmi që hadithi është 1/3 e diturisë nëse krej diturin islame do ta ndash në tre pjesë ë 1/3 e kësaj është ky hadith. Pastaj i vijn 2/3 e tjera. Për çfarë bëhet fjalë? Për 2, në fakt pjesën e dytë, thotë uh, kan thon yulema se shafiu ka marrë punë me këtë. Imam yulemat uh, e tjera kan thon bëhet fjalë për diturinë që vjen mas njetit. Pastaj po e 3-ta çfarë është? Kan boj këtë lavd dietare. Pjesa e tretë është që uh, disa kan thon Ikëpunimi me diturinë, disa tjerë ka thënë, saktësia i asaj diturie. Dë me thënë, ose do të puno shmate që të kam su pe i gamberi, a.s. për ndryshe puna nuk, nuk vlenë. Disa tjerë ka thënë është puna. Mirë po të gjithë tho pjeset që vinë më pas, janë të varura si, si pas pjeset së parë, në varsit të pjeset së parë. Dë me thënë, nëse ti nuk e njëtë, nuk e njëtë, nuk dule në të, të tjeratë. Andaj dhe ky hadithë shë randithi më Kur thot pejgamberi alayhi salatu wa salam innamal a'malu binniyat, vërtet punët janë sipas qëllimeve. Dhe pastaj thot in wa innam li kulli mri'in ma nawaz, për çdo njeri ose çdo njeri do të shpërblet sipas punës, sipas niyetit që ka pasur. Ai janë këto dyja, dy fjali të përbashta? Jo. Ja. Fjalia e parë e pejgamberis a.s. do të thotë që nuk ka pun pa qëllim. Ky është kuptimi i hadithit pejgamberis a.s. Nuk guxon ti të veprosh një punë nëse ti nuk e njeh, nuk e vendos diçka për atë. Cilat janë ato krijesa të cilat veprojnë punë dhe nuk din se çfarë janë duke bërë? Ose të marrët nuk kanë arsye logjik, i ka ikë logjika ose kafshat ka që jesi me instikt. Njeriu i mençur dhe i logjikshëm gjithmonë do të ka, e ka një qëllim, pavarësisht se qëllimi është i mirë apo është i keq, rëndësishme që njeriu ka një qëllim. Kurse ne në Sheriatin Islam, Allahu xhallaluhu na ka urdhëruar që të gjithë qëllimet tona të jenë të mira, kurse adhurimet po ashtu të bëhen me të bë to bëhen me qëllim me fel, me, me qëllim specifik prati dallojm adhurimet nga njëra tjetra kurse fjalia e dytë ku thot pejgamberi alaihi salatu vesselam wa inna likulli mriin ma nawa dhe për çdo njeri ose çdo njeri është i varur sipas qëllimit të tij do nga të na tregoj tani sinqeritetin në qëllim sinqeritetin tek njeti do të thon ky fillim hadithi në këtë fillim hadithi pejgamberi alaihi salatu vesselam do nga të na tregojë që nuk ka pun pa qëllim Pastaj pjesa e dytë që dhe ky qëllim që ti e veprove duhet t'jesh i prove, sinqert me këtë lloj qëllimi. Pra me këtë lloj, njëti. Ky është hadithi pejgamberit alaihi salatu vesselam, pasa bien shembull. Un nuk do të nda nuk do ndalohem shumë te ky shembulli ose me mithë të pjesa tjetër e hadithit në mënyrë që mos më zgjatem, por do të flas vetëm për çështjet e njëjta që lidhen me me sinqeritetin. Kurse pjesa që pejgamberi alaihi salatu vesselam thotë: "Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasuli fe hijratuhu ila Allahi wa rasuli", kush e bën hijrëtin shpërngulin për hir të Allahut dhe pejgamberit alaihi salatu vesselam, atëherë edhe shpërngulja e tij do të jetë në vargjit të të njëjtit ti. të tij. Një, Tani nga të gjithë punet e ndryshme, pse pejgamberi alaihi salatu vesselam uh, foli pikërisht për shpërnguljen? sepse shpërngulja ka qenë nga punët më madhore të islamit në atë kohë. Nuk është sikur shpërngulja e sotme që Tazejm në qytetin e Shkodrës, ë ka shumë fitnë Tazejm, ka shumë probleme, muslimanët Tazejm nuk po merren vesh mirë me njëri tjetrin dhe kemi një qytet tjetër që muslimanët janë gjithë në një mendje. Muslimanët kanë gjithë një të parë. Muslimanët shkojnë shumë mirë me njëri tjetrin. Atëherë çfarë bën njeriu? Thotë, "Më mirë po shkoj tek ai qytet i tjetër që të kemi një islam më të mirë." A u dhon? Do të thonë, nuk është ky lloj hijreqeti kaq i thjesht që të, kështu jo në konë pejgamberit alaihi salatu selam hijredi ka pas ka qenë një punë më e madhe sa kjo po bëhet fjalë ndarje nga kufri ndarje nga mosbesimi ndarje nga idhuitaria ndarje nga më fjël të ndahet e vërtetë nga pa vërteta të ndahet Islami nga mosbesimi Ku pegamberi alihi salatu vë selam 13 vjetë në meke Gjithë monu thonë të njërzve E ju hën nas Kulu la ilaha illallah tu flihu O ju njërz thoni la ilaha illallah në mënyu që shpetoni Po ashtu, u mërzistë të pejgamberi a.s. sepse shumë pak e ndishtnit, pas ta i shkonte në përtrejgje, në përmejlise, në përkuvende, ku do që gjente thonte, i gjente njërës dhe thonë të Ela, regjuluni, ahmiluni, ila kaumihi, fe inë në kurejshën, kad mënauni, en ubelliga kelamë a rabbi, a kando një njëri të më marë mu të më strehoj në familin e ti, të më strehoj në fisin e ti, sepse kurejshët për mandalojnë mu të përqoj dhe të t Këte ka thëmë pigambirisëm, sa zemë, qëfar kërkon të pigambirin me këte? Kërkon të mbështetje kërkonte të, të formonte shtetin islam. Andaj dhe kur bën hijret nga Meka nga Medin, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam bën një punë madhore. U nda nga kufrit, nuk donte të qëndronte më afër kufrit sepse ata nuk po e dëgjonin pejgamberin alaihi salatu wasalam, por gjenti një gjiti një lloj lirie, gjenti mbështetje dhe një lloj fuqie tek banorët e Yethribit që me futjen e pejgamberit alaihi salatu wasalam çut el Medina el Munawwara, me fal çuteti ish ndritshëm, që zhndriti prezenta e pejgamberit prezenca e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam atëherë çfarë ndodhi të gjithë sahabët e tjerë u erdhi urdhri i prerë që të bëjnë hijret me pejgamberin alaihi salatu wasalam andajde pejgamberi mori kët shembull në mesin e sahabeve kush bën hijret për hir të Allahut dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam atëherë hijreti do të shkojë për atë që ka pasur për qëllim a nëse bën hijret për hir të dynjas Pse ai nga kjo dynja ka përmendur një femër? Pse nga dynjaja pejgamberi sallallahu alaihi dhe sallam e specifikoi çështën e femrat? Sepse na ka përmendur në hadithe të tjera ku thot pejgamberi alaihi salatu vesselam nuk kanë lënë prapas meje pas deleges time, do të vdiste pejgamberi alaihi salallahu alaihi dhe sallam fitnë më të madhe për ummetin tim sa sa grat. Sa sa femrat. Dhe po ta shikosh me vëmendje, jo vetëm musliman, jo vetëm jo muslimana, por edhe muslimanët bashk, shumicën e punëve të tyre i bëjnë pikërisht për çfarë? Për të fituar pushtet dhe pushtetimi i fjalitë gjithmonë në pasurinë në dhe nëpërmjet këtij pushtetit të pasurisë fel kanë dhe, kanë dhe një qëllim tjetër ta lidhin pushtetin e tyre më fjal me me kënaqësinë e grave ose më mirë sa më shumë grad ket një person aq aq më shumë i lumturish në jetën e kësaj bote dhe për hir të një femrë që një person e don, ai i bën gjithçka. Ndoshta ka dhe për tyre që udhtojnë, bëjnë shprëngulje. Atëherë thot Pejgamberi alayhis salam, të gjitha ato shprëngulje që bën për hir të dyshas dhe pjesë të dyshasë dhe dashuria ndaj femrave, atëherë këtij qëllimin ose më mirë shpërblimin do ta marrësh aty për atë qëllim që ke pasur. Naheretin nuk ke shpërblim, ose që në këtë botë jam i fjal, njëri do ta kuptoj gabimin dhe gjënin që është duke që është duke duke vepruar, pra nga në në në Kuroj viktim e shumë pjesëve të dhënyta që unë prej tyre ka përmendur edhe çështën e fjëmrave pejgamberi alaihi salatu vesselam. Tani le të hyjmë në temën ajo që është më rëndësishme. Për çaj për këtë njetit. Hadithi pejgamberit alaihi salatu vesselam natë në dy pjesë. Pjesa e fillimit ku thotë nuk ka pun pa njet dhe pjesa dy du tjeti e dytë që çdo njet duhet të jetë i sinqert. Le dalim tek pjesa e parë. A është e rëndësishme njeti në punën tona? Po. Edhe është e rëndësishme në dy aspekte. Aspekti i parë është litë të friq i bejnë al, bejn al ibadah wal adah, që të ndash dhe të dalosh në mjetë ibadetit dhe zakonit. Mi fjallë, ti të është jetë duke bërë ibadet, apo jetë duke bërë një, një tradit dhe një zakon. Që të kësyri njerëzve, ajo duket për shamu, duket si kur është adhurim, mirë po një të jutë i brendësëm, ti nuk e ke për adhurim, për e ke thesh një veprim. Unë do ta do ta shpjegoj këtë, pas e thot li te friqi baina ibatatin wa ohra, dhe për të dalluar udhërimet nga njëra tjetra. Domethënë ti e duk agjëru, agjërim, zotimi, je zotuar për diçka dhe s'e ke majtë atë, pasaj do ta shlysh me agjërim, apo një ditë kazaqet të ka ikur për shëmbull tazim nga agjërimi, apo je duke agjëru me fjalë një një ditë nafile. Duhet ta ndash se çfarë duhet veprua, apo do të falesh kur të thuash Allahu akbar takbirin fillestar, je duke fal dy sunetet e Dy sunetet e xhamis, kur futulesh në xhami, apo je duke falmi fet sunetet e sabahut apo je duke fal fazhen e sabahut. Pra do t'dallohet adhurimi, një adhurim, nga adhurimet nga adhurimet e tjera, sidomos kur bëhet fjal, adhurimin e fazhave me njëra tjetrën, sepse përsa i përket adhurimeve nafile dhe sunete, shumë për dietarëve kanë thënë që lejohet njeriu, shumë mustahabe bashkë, adhurim mustahabe, ti bashkoj disa njerë të bashkë, kurse adhurimi i fazhave me njëra tjetrën nuk bashkohen kurr. Pra fazhi ndahet nga fazhi tjetër, fazhi ndahet nga adhurimet Nga adhurimet e tjera Kemi një fjal të madhe të Zubejd e Ljami Për me shpeguat e që të ndajmë, të dallojmë Ndërmjet adhurimit dhe zakonit Thot Zubejd e Ljami nga dy lemat e mdhej të hershëm Thot inni le uhibbu, enteku në li Nijetun fi kulli shejn, hatta fi taami wa sharab Unë dëshiroj, thot, kam dëshirë të kem njët, bëj njët Në të gjitha veprimet e mje në këtë bot Dheri dhe në, ush, dheri në ushim dhe pje Dheri dhe në ushim me bën njët kur pinë ujë, me bën njët me vjel kur, kur kur han buk po. Deri aty ka shku ky dietar i Madh Zubejt Eljami, që thotë unë bëj du kam dëshir të bëj të bëj njët për të gjitha. A e dini pse? Sepse punët në dynja janë tre llojesh. Kemi punë nëse bën njët të mirë, ajo do të shkojë do të marrësevap. Nëse nuk nëse bën njët për keq, do të marrësh gjynahm. A nëse nuk bën një të fara, as për mirë, as për keq, atëherë nëse ti do të hash një çaj buk, atëherë nuk e merr shpërblim dhe nuk e merr dënim. Ai quhet rruga ndërmjetme që është el-mubah. Diçka më fjal, nuk meriton shpërblimin dhe as ndëshkimin. Kurse Zubaydeljami thotë, "Nuk dua që këto gjëra të dynjas, fare të thjeshta, mu të më japin, më flet të më kalojnë kështu pas evape." Jo, duhet ta bëjë njëjtin për gjithçka. Për shembull, nëse besimtari Ushhet dhe bën një, nuk ka nevojë asaj herë të ushiet me ushqim, por një njeri mund të bëjë njëtë njëtën e vetaj. Gjithmonë, të gjithë atë lloj risku që më ka dhënë Allahu xhellallahu, do të mundohem të ushqehem me të që do të mundohem të ushqehem me të që unë të jem më i fuqishëm për të shërbyer familjes time, për të shërbyer komunitetit, domethënë muslimanëve të tjerë, për të shërbyer islamit, për shërby vetë vetë të shërbyer vetvetes time, domethënë e bën njet për, për mirë. Atëherë, ky njerëz do të marrin shpërblime të Allahut xhelle xhelalu. A nëse një njerëj han ushqime në mënyrë që të bëhet i fortë dhe me forcën që jep Allahu xhelle xhelalu të mburë tik njerëz të tjerë, shikoni sa trup mirë ka filani, shikoni sa shumë shërbime bën filani, shikoni sa krahon e fortë ka filani me fjalë e kështu me radhë, atëherë ky ushqim e ka hanguar për çfarë? në mënyrë që të mburret tek njëzë të tjerë. Pra ka dallim ndërmjet adhurimit dhe dallim ndërmjet kujt ndërmjet ndërmjet zakonit andaj dhe fjala e Zubejd eliamin ku thot e inni la uhibbu an takuna liniya fi kulli shay vërtet un kam dëshirë që të kem të bëj një në çdo gjë deri edhe në ushqim dhe në pije atëherë nuk e ka thën kot faktikisht kemi një hadith pejgamberit alaihi salatu vesselam që transmeton Buhari dhe Muslimi të dy ata në Sahih të tyre nga Sa'id ibn Abi Waqasit thot pejgamberi alaihi salatu vesselam thot innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtagi biha wajha Allahu azza wa jalla ti nuk j jet ndonjë ndonjë lëmosh Por e jepni fjalë. Dhe me këtë që e për qëllim, të fitosh kënajsinë e Allahut subhanahu wa taala, fisa bukur thot: Ila uth bi taleiha vetëm sa Allahu jallalul do ta bëjë të qëndrush me këtë lloj adhurimi, domethënë adhurim të shpërblym nga Allahu. Do të qëndroj kë tek Zoti dhe nuk lul. Pastaj thot: Hatta luqmata taj'aluha fi fimraatika deri dhe kafshatën e bukës që ti e vendos thot në gojen e gruas tande është lëmosh ose më thëni është një lloj sadakaja, ndërkohë që gruaja ose edhe fëmijët e vegjël për shembull kanë mundsi të hajnë vetë, njeriu e jep për shembull e merr dhe e e e shtin dhe e fut atë çapën e bukës një ushim në gojën e e e, e gruas së tij. Çfarë tregon kjo? Kjo tregon dashuri. Kjo tregon afrimitet. Kjo tregon që familja janë janë të janë kompakt me njëri tjetrin. Përveç kësaj Nëse ky njeri e bën që të me fitu dashurinë e gruas së tij dhe gruaja bën punë me fjalë që të fitoj kënaqësinë e burrit të vet, atëherë shtohet dashuria, atëherë arrijet kënaqësia Allahu subhanahu wa taala. Kurse njerëzit për shkakun nuk i edhe pse janë gjënë atvogla nuk i kanë shumë para sy të gjënë, a mos s'ka për blen, ose më themi jo vetëm që nuk ushjejn, nuk gëshjejnë një unitjetrin, por vjen në shtëpi dhe nervozohet pse s'ke gatuar diçka ndërkohë mi fjala e mund të thot shumë bukur ti s'ke blet diçka për më gatou që, që të gatoj. Mund mund të thotë edhe kët lëxhevapi. Ka lloj-lojë, hallet e dyndjasë nuk i di, cikletë si të problemeve ne nuk i di. Rëndësishme është që ozomile ti përmbajmë hadithin e njetit ku pejgamberi alayhis salam ka kët hadis shumë të rëndësishëm, po na tregon që edhe në gjërat e vogla nëse ti i bën njet, ajo do të jetë e qëndrueshme si një adhurim i vërtetë te Allahu subhanahu wa taala. Kemi një hadith që trasmeton imam nësa iu në sënenin e ti nga Ebu Umamet el-Bahili, thot pejgamberi alihi salatu vë selam, Inna Allahe la jakbelu, minna la ameli, illa ma kane lehu khalisan waptugje bihi vë gjhu. Vërtet, Allahu gjelële gjelalu nuk pranon nga adhurimet dhe të mësat loj adhurimi që është bërë, mval nuk pranon nga punet e ndryshme ku futen adhurim por edhe punet të tjera të dinjas vetëm që ajo punë e cila është bërë për hir të Allahut xhe lalul pra për të fituar kënaisin e Zotit tani le të kalojm tek pjesa më e rëndësishme e hadithit që është pjesa e dytë pra çdo punë kanë duhet patjetër të ketë njëjtë dhe them ne njëti bëhet për dy gjëra për të dalluar adhurimin nga zakoni apo jo Edhe për të dalluar adhurimin nga njëra tjetra, adhurimin nga zakoni, për shembull, mund të kesh edhe shembullin e gjumit. Për shembull, njeriu flen gjumë sepse është është lodh. Mirë përpo të zbatoj së njëtën e pejgamberi talihis salatu selam, merë abdes para se të flej gjumë, e kujtonë Allahun gjellegjelalu, vjenë më të lute që i ka knu pejgamberi salatu selam, dhe ka njetë që nëse zotit të ja kthej shpirtin praktin një riu në mëngjes të qohë dhe të fali sa baun, dhe jo se si shumë persona për shumë që sa bau i del kaza, atëhere krej gjumi këti e shaturim njëriu mund të flet 8 orë, mund të flet 6 orë, mund të fle, mund të flet edhe 5 orë, rëndësishme kreet ai gjumi i këtij njeriu që flen me emrin e Allahut, zgjohet me emrin e Allahut dhe ka qëllime të mira, gjumi i tij është adhurim. Ndërkohë një gjum tjetër I, i një personi tjetër për shembull që flen për qëllime ndryshme, thot jam shumë i lodh, thot dhe duhet të fle gjumë në mënyrë që të miki lodhja, sepse nesër kam punë të tjera. Çfarë punësh ka njeriu në këtë dynja? Ka lloj-lloj punësh, lloj-lloj pasione sh, lloj-lloj dëshirash, dëshira të cilat jo gjithmonë janë të hallallit dhe jo gjithmonë janë sipas shariatit islam, por mëntjen dëshira dhe pasionet e tjera për shembull që njeriu hyn në haname të ndryshme, atëherë ky lloj gjumi nuk i sjell dobitetin. Ky lloj gjumi nuk ka se vaja për këtë, domethën kemi mundësi që të bëjmë një përhirt Allahu xhele xhelalu. Të gjitha punët e tjera si shtazubet eljami, deri dhe ushimin dhe pija në mënyrë që të na kthehet në sevap, zakone të zakone të ndryshme. Tani le të kalojmë tek pjesa më e rëndësishme e hadithit, ku thot pejgamberi alaihi salatu vesselam, "Wa inna li kulli mri'in ma nawa" dhe për çdo njeri, pra çdo njeri do t'i jepet ajo që ka pasur për qëllim, si pas do shpërblehet sipas niyetit të tij. Do të thotë që njeriu pas ka njeriu që ka përqëngjës dhe për sinqeritetin e tij pikërisht për këtë thot Allahu xhelle xjelalu në Kur'anin famelat thot ellazi khalaqa almauta wal hayata libluwakum ayyukum ahsanu amala ai është Allahu xhelle xjelalu që krijoi jetën krijoi edhe vdekjen në mënyrë që tju sprovojë juve se cili i për ju do të punojë më mirë fjalën pjesën e fundit ta jetit Fudajl Iben Ijadi nga ulemat e mëdhejt të selefve e ka komentu duke than Ahsenu a Amela, kush për jush do të veproj me mirë, thot ahlesu hu wa aswabu hu. Kush është me i sinqirti për jush dhe kush është me i sakti për jush. Pasej thot. Axlasuhu me sinqeriti është kur ti vepron sipas me sinqeritet të Allahut xhe lalal. Kur ta veprosh një punë, ti e bën vetëm për hir të Zotit. Kurse asuabuhu me sakta është kur ti të veprosh sipas sunetit të pejgamberit alayhi salatu vesselam. Për shembull, nëse një person thotë veproje këtë punë kështu sepse inshallah ke sevapet e Zotit, ne do t'i themi a ka a ka burim ose ka origjinë kjo veprë që ti po më thu në sunetin e pejgamberit alayhi salatu, do të them a ka ardhur në sheria kjo punë apo jo? Ja? A i thotë, nuk është rëndësishë pësë është punë mirë, jo pashë Allah. është dy kushët e punës që kanë marë djetarët e më vonëshëm. Nga Fudel i Bënijadi është punë ati jet jetë e sinqertë, dhe kushët i dy tjetë si pasionitit pejgamberit, arihi salatu u eselam. Jo më këtë, thotë pejgamberi, salatu u eselam, sallu kema rejtu muni u salli faluni, ashtu si që më keni pa mund të ku falë. Për shëmëll, në bi 17 sah trasmetojnë nga pejgamberi alaihi salatu wa salam që e kanë pa pejgamberin sallallahu alaihi وسلم duke u fal sa herë merrte tekbir në ruku dhe kruçonte nga rukuja për shembull i ngrinte dorën thonte Allahu akbar kurse hadithi i Abdullah ibn Mesudit që pejgamberi alaihi salatu wa salam e ka ngrit dorën vetëm një herë në tekbirin fillestar e ka bërë të dobët vetëm Buhariu E ka bër të dobët Imam Ahmedi, e ka bër të dobët Ali ibn Medini, domethënë hadisen munkare që quhen. Shumë bukur. Ne kemi një hadis të dobët dhe kemi një hadis mutawatir, 17 sahabe kanë parë pejgamberin alayhi salatu vesselam ta zë, u bëjavë fjalë për shembull, do gufal për shembull me te kebira. Atëherë ti nëse ke mundsi, nëse nuk jeni në burg që po thotë njëri për shembull, po deturon apo ke probleme të ndryshme, që ti mundësh me fjalë euh, ose mund të themi që mund të djesh një lloj arsyehtimi kështu më rrallë, ja ti duhesh me falë semasjonet si e pejgamberit alaihi salatu selam sufian thëri një ditë e pa një burr në xhami duke u fal vetëm duke ngritur durat në tekbirin e parë edhe i tha mas namazit o njeriu tha a e ke dëgju transmëtimin prej filanit nga filani nga filani nga, filan, nga enesi enesi nga pejgamberi nga abdullah ibn umair abdullah ibn umair nga pejgamberi alaihi salatu selam duke duke ngritur durat po thot e kam ndëgju po pse nuk e zbaton atë Demonson i kanë i kanë dhën, kan dhënë i kanë dhënë rëndsi Abdullah e, i ka dhënë rëndsi Sufian Thauriu dhe të tjerë ata s'kan pas për qëllim se kur e lën një sunet ke bë po më kruh siç është ezak, e zakonshme në e, në librat e Fikut te Fukadën dhe kjo është e vërtet kur lën një sunet ke bë po më kruh sunetët e Fikut që, që quhen s'është problemi këtu Sufian Thauriu ka qenë me vizion të largët ka pas qëllim tjetër ka dashur të treguajë që nëse njeriu neglizhon Në sunetin e pejgamberit aleyhi sallam pa arsye dhe pa asnjë lloj shkaku me kalimin e kësjë njeriu kalon në bidate. Njeriu kalon në risi, njeriu kalon me fjalë në lëndjen e fesë derisa pastaj shikojmë për shembull që shumica e muslimanëve, shumica e njerëzve kanë probleme në fenë e tyre pse? Sepse edhe një lloj suneti që duan ta ndjekin për shembull, ato janë hadithe të dobta, janë hadithe të pasakta e kështu me radhë. Që mos zgjatemi te kjo, pra le të vazhdojmë atë citimin e hadithit të e, Abu Umam al-Bahili quotes the Prophet peace be upon him, "Inna Allah la yaqbalu min al-amali illa ma kana lahu khalisan wa btughya bihi wajhu." Vërtet Allah جل جلاله nuk pranon prej jush pun, vetëm nëse ajo punë është e sinqert për hir të Allahut subhanahu wa taala dhe njeriu kërkon me të të fitojë kënaqësin e Allahut جل جلاله. Kjo është për sa i përket sinqeritetit. Mirpo ne përmendëm në fjalën e Fuladh ibn Iyadit që kemi edhe një kusht të tjetër punë tjetër pranume, ajo të veprohet sipas sunetit të pejgamberit alayhi sallam dhe jo sipas logjikës arsy së apo dëshirave të njerëzve në në përgjithësi. Po. Tani, këtu tashi do të çmendrojm tek sinqiriteti i njetit. Pra, njëti të jetë i i sinqert. Kemi punë të cilat janë të sinqerta plotësisht për hir të Allahu subhanahu wa taala. Kemi punë të cilat nuk janë fare të sinqerta. Kemi edhe punë të cilat janë të ndërmjetme. Kemi sinqeritet, por kemi edhe qëllime të tjera. Atëherë si ta kuptojmë ne vetveten ton, adhurimet tona të përditshme, në punët e përditshme, që a jemi të sinqert në adhurim dhe veprimet e ndryshme apo jo? Ose a kemi përziere të ndryshme, qëllime të ndryshme në adhurim dhe punën tonë apo jo? Si ti kuptojmë këto? Inshallah pikërisht këthe do të shpjegojmë se kjo është puna më e rëndësishme, prandaj dhe ky hadith është hadithi më i rëndësishëm. Nëse ne nuk dimë të bëjmë njëtin, dhe pasi pastaj pasi ta bëjmë njëtin, ne nuk dimë të jemi të sinqert, atëherë çdo punë jonë çdo punë jonash e kot cfarë do lloj pune e madhe ose ose e, e vogël çofta ajo. Ja. Për sa i përket përzierjeve të ndryshme, përzierjet janë dy llojesh. Ose do të kesh qëllim syfaqësin, ose do të kesh qëllim dëshira të tjera të kësaj dynjaje, por ajo nuk është syfaqsi. Nëse është syfaqsi, syfaqësia e prish krejt punën. A nëse ke qëllime të tjera Don't ta bosh një punë për hir të Allahut xhallal xhlalu, bashkë me këtë për zinh dhe me qëllimet e dynjas, shpërblimi të rëzohet ose më thëni të minimizohet, të ulet, a më nuk prishet e gjithë puna. Edhe do të vi nëshallah argumenti për këtë. Por fillim të dalim te puna më rrezikshme, që është sufaysia në hadithin që transmeton Imam Ahmedin musnedin e tij, ku thotë pejgamberi alayhi salatu vesselam, thotë inna akhwaf ma akhafu alaykum al-shirku al-asghar, jeya që un kam më frik tek ju është shirku i vogël. E pyesin sahabët pejgamberin alayhi sallallahu alajhi thot ja rasul allah uma shirkul asghar për cilin shirku i vogël po bën fjalë sahabët e dinin që shirku i madh është shirku mahdhuru tjetër kën përveç allahut xhella xjelalu ti mbështetesh ti mbështetesh te kujt përveç zotit subhanehu ve teala ti lutesh tjetër kujt përveç allahut xhella xjelalu gjëra që mund ta nxjerrin njeriu nga islami po shirku i vogël tani çfarë kanë e pyesin sahabët pejgamberin alayhi sallallahu alajhi thot pejgamberi sallallahu alajhi erriya Bëdhë fjalë për syfasin Je kulu Allahu Azza wa Gjella Jo me ju gjazin i bat Do thot Allahu Gjella Gjellaru Ditën kur do shpërblehen njërzit Për punët e tyra Thot Idhhabu ila alladhina kuntum tura'un lahum fi ad-dunya hal tajiduna 'indahum khayran shkoni tani thot thot Allahu xhella xhelalu ditni gjykimin tyre njerveve shkoni tani o njerës tek ata persona të tjerë për të cilët ju keni vepruar sa për sy e faqe të tyre edhe shikoni dhe kontrolloni a do të gjeni hajr dhe mirësi për tyre dhe urdhja e Allahut xhella xhelalu nuk bëhet dysh Njerzit do të shkojnë, nëse unë kam fal një namaz, nëse kam kundu Kur'an, nëse kam agjëruar një ditë agjërimi, apo kam vepruar punë të tjera apo adhurime të ndryshme nëpër syje faqet e filanit në mënyrë që filani thosë sa adhurusi mirë që ka këy. Ky njeriu që ka prej salihinve, ky njeriu që nga prej evlihave, ky njeriu që ka vërtet një i mirë, atëherë do, do të shkojë ditë gjykimit dhe do t'i them këtij personi për hir të syrit këtit, apo për syfaqsin për syfaqsin i them, "Nga çu Zoti, është urdhëri i Prem." E kam bo këtë punë për ty mi fjalë. A keni i kajrë me më dhonë, shfar të ti thota i njëri? Robë të mirë e pe i gamberet. Nefsi, nefsi, thonë për vedi. Nuk lutët kër kush për tjeret, veç i madhi Muhammedi. I lutët shumë për endisë për shpëtimin e gjithë mahsherit dhe Allahu i gjithsis. Jadë një jonë lutin pe i gamberit. Pra, i, pra luma i që banë punë të mira, se për zotit që në zëvapin, si mirë kush punë andë vështira, a ditë ka me he te cilit Allahu xhellalu xelalu do t'i japi leje për të bërë shefaat fillimisht për gjith muslimanët gabimtar është vetëm pejgamberi alayhi salatu selam kreet muslimanët e tjerë madje edhe pejgamberët e mëdhej duke filluar nga Ademi nga Ibrahimi nga Musa Nga Isai e, e Kshumar al, nga Nuh a.s. Të gjithë do thonë nefësi i vetejme, vetejme. Sepse të gjithë kam bërë nga një gabim. Që ka do thotë që ne jo vetëm që nuk do të gjemë të marim shpërblim për njërzve që ne kemi dashër të fitojmë kërnajsi në të rrej njërzve. Madhurimet që duet e të dikojmë Allahu Gjell e Gjellalu, jo vetëm kashë por do dhëvëremi që edhe ata pasen si kletet e tyne, ata kanë problemet e tyne, ato kanë gabimet e tyre, gjynahet e tyre që kanë vepru në këtë dënja. Atëhere njërëzit do thënë, ikë më lera hasë, unë kam halët e mija. Më lera hasë, sepse unë kam bëjt gjynahet dhe mija, ndoshta unë jam bëjt së fajsi për hirtë këti, ndoshta kjoj titri për hirtë një titri, e këshu më rral, atëhere shpëtimi nuk është vetëm se të Allahu, subhanahu wa ta' i ndryshme tek dietaret, duke qenë se shirku i vogël hyn tek shirku, familja e shirku ta quhush pra, a e fal Zoti shirkun apo jo ditë gjykimit? Në formë të prer, Allahu xhellal xalal nuk e fal shirkun e madh. Po shirkun e vogël nuk ka argument të drejtë për drejtë. Duke qenë thot se e ka quajtur pejgamberi alayhis salam shirq, atëherë edhe pse është i vogël dhe nuk të nxjerr nga Islami, ti patjetër do ta vush atë lloj sy fajsie ditën e gjykimit. Argumenti kësaj pale dietare, dietarësh kush kush është? është hadithi i Imam Ahmedit musnedin e tij ashtu dhe Imam Ibn Majah në sunenin e tij nga Busaid al-Qudri ku thot pejgamberi alayhi salatu vesselam men yura i yura Allahu bihi w men, men yusmi yusmi Allahu bihi kush bën një punë sa për sy e faqe të tjerëve atëherë Allahu xallaluxallu do t'ia shfaq këtë lloj pune do më fal do ta do t'ia shfaq para njerëzve të tjerë këtë lloj pune Mifel do ta nënçmoi këtë lloj krijeze për punën që ka vepruar. Pasi ato do women yusami yasmi illahu bihi, e kush vepron një punë në mënyrë që të jetë i dëgjuar tek njerëzit e tjerë, atëher Allahu xhellaluhu këtë lloj dëgjueshmëri e po ashtu do ta shfaq. Ku do e shfaq? Në dynjë apo në ahiret. Vjen transmetimi tjetër kur thot Ta'ala ru'us il-khala'iq yawm al-qiyamah, thumma sagghara hu wa haqqara hu. Do ta bëj Allahu xhellaluhu këtë thot Ditën e gjukimit Para të gjithë krijesave të tjera Edhe pastaj do të aposhtroj Dhe do të nëqmoj këtë krijes Do të aposhtroj dhe do të nëqmoj Dhe me thënë do të filloj i denimi i ti Për këtë lojsy u fasie Që ka ka më thënë ulemant pra që shirë ku i vogël Nuk u falka Një pjes tjetër e djetarve ka thënë jo derisa nuk hynte shirku i madh që nxjerr nga Islami, ai është në dorë të Allahut subhanehu ve teala, mund të ketë mund të ketë në çmim, mund të ketë poshtrim, mund të ketë një fjalë një lloj sikleti dhe dënimi për momentin vetëm vetëm sikleti i madh. Paraqitësh përpara Allahut xhelle jjelalu me sy fajsi edhe me vepra vepra të tilla, aty është një dënim me vete. A do të futen zjarin xhenemit apo jo? Ka thonë kjo pjesa tjetër e dietarëve, ai është në dorë të Allahut xhelle jjelalu, nëse don e fal, nëse don e Nëse do nuk e fal, atëherë vetë Allahu e di të vërtetën se çfarë do të veprojë në ditën e gjykimit, ne nuk mund guxojmë të themi që le të bëjmë sy fajsi tani në këtë botë, se inshallah Allahu do të na falë ditën e gjykimit. Mosi mos ju fut fare kësaj lloj llogarie. Tani le të kuptojmë diçka që është e rëndësishme. Ku thot pejgamberi alayhi salatu selam men yura yura illahu bihi. Kush bën një punë sa për sy e faqeve të njerëzve të tjerë, Zoti do ta demaskojë dhe këtë punë të, të ti do ta shfaq para njerëzve të tjerë ku ditën e gjykimit apo jo ja, kur thamë neve është transmetimi i tjetër wasagara hu wa haqara hu do ta poshtroj dhe në çmoi Allahu xhele xhelalu këtë njerëz para gjithë krijesave ditën e gjykimit. Pastaj thotë dhe kush bën një punë në mënyrë që të jetë i dëgjuar tek njerëzit e tjerë, atëherë edhe këtë punë do ta demaskoj Allahu xhele xhelalu këtij njeriu. Të dyja fjalit, njëra pasjetrës, kush bë një pun për syu fajsi, dhe kush bë një pun që titi dë gjuar të kënjëzit e tjerë, dë të bëjnë një pytët e një që të shikoj për qëndrimin. A janë njësoj? Bismillah. Së janë njësoj? Së janë njësoj? Së janë njësoj? Së janë njësoj? Së janë njësoj? Së janë njësoj? Së janë njësoj? Së janë njësoj? Së Kur bot fjalë që më shikoi filani, do thotë që unë ja duhet të veproj një punë në momentin. Kurse që të jemi dëgjuar, mund të jetë e momentit, por mund të jetë edhe punë e pasme. A e dini çfarë do thotë kjo? Që ndoshta njeriu mund t'i prishën punën edhe pas disa vjetëve. Tja ti jam i shembullon ti. Njeri undorton një xhami për iet Allahut xhelle jilalu dhe nuk ka mbet sinqer sa ai lloj njeriu. Ikën ai, u thon, mbas 5 vjetëve, mbas 10 vjetëve, mbas 20 vjetëve kthehet aty pari ku ka ndërtu një godinë të mirë, një xhami këso më radh i pëlçen puna. Edhe thot njerëzve që nuk i njohin fare, a e dini se kush e ka ndërtuar kët xhami? Kush e ka kaçë? E ka mbaun, thot. Atyre njeriu sinqeritetin para shumë vjetve e kthen në mënyrë që tjeti të jetë i dëgjuar tek njerëz të tjerë. Nuk është kusht asnjëherë që njeriu të bëjë syfasi për momentin, por do ta ruaj sinqeritetin e vet gjithmonë deri sa të vdesë, prandaj dhe Aliu radhiyallahu anhu, çfarë ka thënë? Kur ta bosh një kur ta bosh një punë të mirë harroj atë haroje sepse shejtani do të vi edhe të hyj veten qeft. Sot shikosa fund mirë kam bë. Shikosa libra kam shkruaj, shikosa libra kam sa sa xhami kam dorthu, shikoni shikoni sa rrug kam hap e lloj lloj. Njeri i sinqert e vepron një punë dhe haron. Fjala e Aliut është fjalë e vyer. Është një fjalë shumë e madhe. Prandaj edhe këto këshilla duhet ti mësojmë përmendesh. Jo thësh uh, ti kalojm këtu dhe ti kalojm me fjalë a thu se do të di më mend do të ishin shkrujt këto. Gjithashtu. Gjitha. S'ka gjë se inshallah shenjësume dhe i kthehemi, po patëm komi u kthy. Uh, Atëre, njeriu kur ta vepron një punë le ta harroj atë, nëse vërtet është i sinqert për hir të Allahut subhanehu ve teala. E kemi një hadith unë e kam sec këtu në këtë xhami faktikisht, hadithin që i pari njeriu që do të gjykohet ditën e gjykimit është ai person i cili ka rënë dëshmor. Faktikisht mirë është ta citoj edhe një herë tjetër se ky është hadith shumë i rëndësishëm. Do ta themun pse është kaq i rëndësishëm hadithi. Ka rënë dëshmor për hir të Allahut xhelle xhelalu. Kshu ai, kshu ai jet vetë vetën, vetën ai, dhe kshu ai njerëzit. Do t'i thotë Allahu subhanahu wa ta'ala A ke luftu? Po thotë ka luftu për, për hirtë të të ndë zotë Mi thotë po ka luftu Pse ke luftu? Për ka nëjësin të ndë Që di thotë Allahu Ke dhepte Ke gënjën thotë Se shë vërtet Ti ke luftu li u kala anke gjeri Në mënyrë që njëzit thonë sa i guzimë Se shë filani Filani e shtrim Atere Allahu gjële gjëla do e përgjë një shtrojte Vjen i dyti I dyteti që do të di gjikohet dini gjykimi thotë Rexulun ta'alleme el ilme wa 'allemuhu një njerëj i cili e ka mësuar diturinë, por ka dhënë te të tjerëve këtë lloj diturie. Wa qara'a el Qur'ana, po ashtu ka këndu dhe ka kondurë el Qur'anin, ka qenë na kondusit e min Qur'anit që njerëzit që janë fal masatit me fel kënaqen. O bandit, knusi mirë. Atëherë çfarë thotë? I thotë Allahu xhele xjelalu, a ke mësuar njëri? Po thotë ka mësuar. Po çfarë ka mësuar për kanësinë mësu? tënde? A ke lexuar el Qur'anin? A ke mësuar tjerëve? Po, pse ke vë po? për kanësinë tënde? I thotë Allahu xhele xjelalu, ke dhabta lënë se ke bërë këtë i do të thonë se është një lexues vërtet i ke vepruar e ke vepruar këtë në mënyrë që njerëzit të thonë sa kondusi mirë është ky, sa alim i mirë është ky, sa dietari mirë shky, sa mirë kë, kë, kë, thot, i mirë është ky, sa hoçi i mirë është ky, e kështu me radhë. Atëherë edhe ky, ky mbron edhe ky njeriu. Pastaj i thot njeriu i tretë, "Rajulun ataahulllahu al-mal", një personit që Allahu xhallaj xjalaluhu i ka dhënë pasuri. Edhe, e, wasa bihi dhe "wasaallahu bihi", i ka dhënë pasuri të gjerë, i ka dhënë shumë. Pastaj i thot, e, pse e ke vepruar këtë? Me i fjallë, a ke pas pasurri? Po. Pa. A ke shpenzu? Po. Pse ke shpenzu për të fetu këna zinë të ndë? Thot kënë njëri, thot Allahu Gjellë Gjellalu, kë dhëptë, innama faal të dhali ke li u kala anke gjawadë, vërtet i ke vëpru këtë punë në mënyrë që ty të që e njërzit bujarë, shisa bujarë i mirësh këjë, jepë në mënyrë që o njerëz shikoni po japun un jam bujar e eksh, e kshumorall si përfund si përfundon hadithi thot fesuhibe ala وجهه حتى olqiya fi an nar merzvar thot me fytyr prej tokë marrin me lekat dhe nuk shkon me këmtë veta por e marrin zvar dhe hodhin zjarxhenimit kte njerëj i cili ka vepruar këto pun për faktikisht hadithësh i gjat mund vash atë uh, uh, rezume ne hadithin diçka të shkurtër çfarë na intereson ne nga ky hadith është një pikë shumë e rëndësishme dhe kulminante. Kur njeriu do të paraqitet përpara Allahut xhallal xhelalu dhe do të jetë i bindur se është i sinqert dhe Allahu do i thotë ti ke gënjur, nuk është e vërtetë. Pra njeriu mështrohet ai shumë dhe njetin e vet të prishur e bën zakon, saqë zakoni vet do t'i pëlqejë. Edhe këllë pëlqimi do, kujtoj së pru, mira, i do të kujtoj se është duke vepruar punë të mira, ndonëse vetëm Zoti i ditë gjykimit do ta tregojë këtë njeriu a ka qenë i vërtet apo jo, a ka qenë i drejt apo jo, a ka qenë besnik apo jo, a ka qenë sinqert apo jo, dhe atëherë njeriu do ta kuptojë. Mirë po mund të lind një pyetje tani. Po që kenka çështje shumë rrezikshme. Ndoshta ne jemi duke vepruar punë dhe nuk e dim tani. A jemi sinqert apo jo? Mund të jemi një prej këtyre treve që ditën e gjykimit Allahu xhellahu xelalu do të na pyes dhe pastaj ndoshta do të na përgjinishtroj. Mirë po ja që sheriati i Islam i ka qartësuar çështjet. Pejgamberi alayhi salatu wasalam i ka qartësuar çështjet, ashtu dhe ylemat në shpjegim sunetit pejgamberit alayhi salatu wasalam i kanë qartësuar çështjet, andaj dhe Yahya ibn Eke, Ibn Abi Kesiri thot një fjalë të madhe, thot ta'lamun niyyah fa inaha ablaghu min al-'amal, me suojni mirë metodën dhe mënyrën se si bëhet njeti, sepse ai është më i madh se vet puna. Ti mund bosh punë të madhaja, po zdi të më bën njetën ai squtazgat. Çfarë thot Abdullah ibn al-Mubarak? ruba amal saghir tu'adhimuhu an-niyya wa ruba amal kabir tusaghiruhu an-niyya doshë një pun shumë e vogël thot Abdullah ibn al-Mubarak as ma doni njeti i mirë një njeti sinqert tek zoti një punë e vogël bota e madhe shumë ndoshta thot pasaj një pun shumë e madhe e zvoglon atë njeti ku njeti nuk e ka asht të pastër bëhet fjal me qëllime të dynjas a nëse ka sy fajësia i për çfarë ndon ta ja argumentin që qëllimet e dyndjas për shembull e zvoglojnë sevabin për nuk e heqin fare, do dalin inshallah pak më vonë tek ose më mirë le ta themi tani, kemi hadithin e pejgamberit alaihi salatu vesselam që transmeton muslimani në Sahihunti nga Abdullah ibn Amr ibn El Azzi, ku thotë pejgamberi alaihi salatu vesselam ma min gazietin tafzu fi sabilillah, nuk ka ndonjë ushtri luftëtar të ndryshëm që luftojnë për hir të Allahu subhanahu wa taala, thotë fi sabilillah, nuk zotit. Fejusibu në lganime, dhe pas luftës, Allah u gjellegjelalu i bënd të mundur të arrinë dhe ganimetin. Plashken, plashken e luftës, thot, illa ta angjelu thulu thej e gjërihim, vetëm se kanë përshpejtu, thot, dy të tretat e shpërblimit të tyre. Qa do me thonë kja? Da më than që luftetari, kër shkon luft, mirë po ka dhe qëllimin që mas luftin, shala po ka dhe një plashk lufte, atëhere dy tretat e shpëllimit ikin, thot pejgamberi, alihi salatu vë selam, vetëm një tretat të tingeli atit për njetin që ka pas për gjihadin, luftin për jirtë Allah, gjellë e gjellalu. Pasaj, thot pejgamberi, alihi salatu, wa jep ka lehu mu thulluth, dhe të timbesi si shpëllim, vetëm një tretat. Pasaj, thot, wa illem ju si bugani mëten, them لهم اجرهم anse nuk kapiin fare plasklut do të thon nuk marrin fare nga plaska ludzs atyre do ti plotsohet 100% shpërblimi i tyre po ta shikojmë me vëmendje hadith i pejgamberit shumë i rëndësishëm pra ky nuk ka qëllim syfaqësie nuk ka qëllim që ti të tregoj njerëzve të tjerë që un jam i guximshëm po shkoj në rrugën e Zotit më së ralli jo ja. ka qëllim un do të luftoj për irrit Allahut xhalle xhelalu mirë po në të njëjtën kohë inshallah del në rris dynjaja auto Un duhet t'ani më fen, duhet t'ani më islamin, duhet t'ani më muslimanët që janë hall, ku inshallah do të vëni në rrezik gnatunja. Atëherë zvoglohet shpërblimi. Do të thotë që nëse ke interesa dynjaje, shpërblimi nuk i konkreti si sy faysia. Sy faysia e prish kret shpërblimin e, e punës, e punës së mirë. Tani le dalim të dalim tek pika që është më kyçsore. Duke qenë se kemi musliman besimtar, të cilët ditë gjykimi do të jenë të sinqert, te Allahu xhelel xjalal ose të dinë të bindur që ata kanë qenë të sinqert dhe zoti do t'i përqenjëstroj nuk e qeni sinqer se se e bë e ka bë kët punë atë punë e kështu me radh për hir të filanit e për sufajsit të filanit e kështu me radh atëherë si ta kuptojmë neve ai jemi të sinqert apo jo un do t'ju jap Juve vetëm tre fjalë një fjalë është i Imam Ahmetit dhe dy fjalë janë prej dy personave të cilët sot eksa ditë nuk i dihet emri vetëm se kanë qenë nga njerëzit më menhur të selefëve ka dhënë javë pikërisht për këtë çështje e kanë pyet Imam Ahmedin Kejfen një jë, si të bët njëti Që është rëzikshme Për bëtë fjala imit sinqerta për jo Thot imam Ahmed i Zotin Meshërov Ju aliju nefsehu I dha erada amelen la juridu bihin nase Leta kuroi Vashdimish vëtë veten E ti Sa her tje duke bërë një pun Sa her duke të bërë një pun Mosket qëllim në asë një loj mënyre njërzit Kriesat Kriesave, fshi kret Së kam për be krieset, vej një x të madhë Shapo me krizat, kam punën vetëm Allahun Xhelal Xilalu. Mund sik zbatofjalen Aliut, kur ta bosh një punë të mirë harroj atë. Harroj fare, s'ke punë. Mundout bosh një punë dytë. Bëj aq shumë punë të mira sa ti ti harrosh. Sa ke bëu vallah s'di xos më men. Ik, zhduku. A vdon mos ma asi, as një, më thël zhduki të gjitha mendimet, të gjitha ëë uh, të gjitha qytetë gjithmonë të vjen shejtani, shejtani ka ardh pegamberve, shejtani ka ardh sahabëve, shejtani ka ardh salihinve, i ka han njerëzve më të mirë dhe ka dash ti, ti ngatëroj. Njeriu i pari i kësaj bote është ngataru për shejtanit. Ademi alayhi salam, domethënë askush i prej nesh mos mendoj se inshallah do ta mund shejtanin, edhe mendoj se është i sinqert, por të marrë fjalët e dietarëve dhe të veproj me to. Thot Imam Ahmedi, "Yu'ali ju nafsahu idha arada 'amalan la yuridu bihin nas", le ta kujtoi vetveten e ti, sa herë që të dëshë të veprojë një punë, mos kët fare qëllim njerëzit, por ta kët vetëm për hir të Allahut subhanahu wa ta'ala. Këtë loj njëti të tjil e kanë kuru vetë vetën e tyre të gjithy lematë më dhej andaj dhe emri tyre ka qenë, ose me më themi nuk harot dhejri dit një gjukimit. Sufjan e, th Sufjan e thori që farë thot? Thot, ma alesh të shejën e shët da aleje fi nefsi minijeti, lënë hatë të të kalle bo aleje. Nuk kam kuru, thot, në vetë vetën ti me thot Sufjan e thori u ditë qka më të vështirë se sa njëti, sepse jo vazhdimish më kalonë mu sipër çka do të thotë se Sufjan Thuriu kanë qenë në luftë e sipër me vetveten e tij, me njetën e tij, a është duke i bërë punën për hir të Allahut xhallaluhu apo për t'u treguar që ky ka qenë alimi i madh. Vet Sufjan Thuriu e kam treguar më duket këtu në këtë xhami një herë tjetër kur shkonte në Palestinë, ku yulemat ose xhamate ose muslimanët e Palestinës nuk ishin në nivelin e yulevave të Bagdadit. Bagdadi ka qenë natkoh dipi kulturës DBE Kultures Islame. Andaj dhe kush shkonte në Palestinë që nuk ishin diturinë e ose e, nuk ishin syh hapur, aq sa kanë qenë ulemat e Irakut të, të asaj kohe, në kohën e etapit tabiinve, tabi thonte Sufjan thauri: "Salunil ana fa inna anhar sa yajri, më pësni mua tani sepse sepse lumi do të fillojë të vërshojë." E konsideroi krahasoj vetveten e vet me një lum që vërshon. Domethënë, pyetni ç'a doni, se thonë ja për hija për të gjitha pyetjet që keni ju. Kte e thot vetë Sofian thëriu për vetveten e tij, mirë po në të njëjtën kohë e thot mat lloj qëllimi që nuk është punë mirë kjo. Nuk është punë mirë që njëriu ti pëlqej vetvetja e tij. Nuk është punë mirë që njëriu pasaj filloi të bëhet më ndje mall dhe bëhet arrogant me krijesat e Allahut subhanahu wa taala. Pasaj thot atë fjalën tjetër të madhe që skam kuru, thot diçka më të vështirë në vetveten tim se sa njëti, sepse ajo vazhdimisht më kalon mua sipër. Tre janë njerëzit në këtë aspekt ose një njerëz që është i sinqert drejt për drejt 100% te Allahu xhelle xhelalu ose një njerëz tjetër i cili i bën punën sa për sy e faqe kyç i shkatrum, pra punët e tjera shpërblimi i ka rënë poshtë, nuk ka shpërblim te Allahu xhelle xhelalu, ose një njerëz i cili i vjen shejtani, mundohet ta nxjesh dhe ta çysë për qëllime të ndryshme, për sofazi të ndryshme dhe i vjen faktikisht futet për brenda, mirëpër ky e lufton atë. A ju prapë futet, ai prapë lufton atë dhe nëse vdes në, në luftë e sipër me shejtanin se unë do të boj për hir të Allahut, ku se ky e lufton dhe ky lufton bashkë me te, atëherë nëse vdes në këtë lloj mënyre, si do të llogaritet ky njerëz? Njëri i mirë se ka luftuar për hakun. Nuk është si graja e Abu Bekër Sidikut just guxonte shejtani më ardh me një fjalë edhe me me me me fjallë, me guxumi i fjalmë me i prish sinqeritetin besnikërinë derisa shyt es sidik në mesen e sahabëve se Abubekri nuk vjen më deri ditë gjykimit nga ymeti pejgamberit alayhi salatu wa salam siç ka pasme një fjalë të gjithë popullit e kanë pas sidikët e vet sidiku kty ymetesh e Abubekrit radhiyallahu anhu mir po s'do të thotë që shejtani nuk i ka ardhe Abubekrit në në punë të tjera për shkakun në vendosmërinë që ka pas Abubekri në fe Mifel, e ka dhonë, Allahu Gjellegjell, atë lojve ndosmërie nga zemre e mirë besnikëria që ka pasë për brenda e bubekri. Mirë po, mund të ke pasë probleme tjera, për shamu. Mirë po, ndoshta, mund të kemi njerës që s'janë ajshtë të sinqerë sa e bubekri. Mifel, 100% sinqerë, por i vjenë njëti i keshë, dhe ky, mifel, filon të luftoj atë. Edhe pse nuk mund të arrim do të gradën e e bubekri si dikut, edhe pse mund të pakten të jemi në gradën e kujtë. Nëse ne arrim të jemi sa sufjanë thëriu, dhe Allah në shala ke përqinë për shpëtumëve. Ke përqinë nga serefe të parë. A kujton, edhe selefët tanë të, të pakëmbës problemet e veta, pasikletë e veta, ka pas gabimet e veta. Gjithëse kushi, sado i menjëshur dhe i dishim ka qenë, ka pas një gabim. Ashtu si kreet muslimanët, ka çdo kush i një gabim, një gabim të vetin, ashtu si kur disa prej pejgamberëve, siç vjen hadithi shefali, kanë bërë gabime të ndryshme, përveç pejgamberit ton Muhammedit, alayhi salatu alayhi salatu wasalam, por të paktën të mundohemi që të luftojmë niyetin ton, të luftojmë vetëvetet vetë tona, të jemi të sinqertë për hir të Allahut xhele xhelalu dhe që të jemi të sinqertë un ju tregova fillimisht fjalën e Imam ima Ahmedit ku na këshillon që nëse do po jo, të kuptosh i sinqert apo jo tu'ali ju nafsaka të kujosh vazhdimisht vetveten tënde për çdo punë që ti do të veprosh se a do të jetë punë e sinqert apo jo si të kuptojmë këtë thot la uridu bihin nase mos ket për qëllim njerëzit tjer. e tjerë e kanë pyetur njërin prej të menhurve dhe të zjuarve njerëzit e menhur pra në te selefët tan të parke thon men il muhlis Kush është njëri u i sinqertë? Na të rëgohë i cili është njëri u i sinqertë? E i thotë, E ledhi i e këtumu hasenatihi kema i e këtumu se gjiatihi. Shikojë sa fjale madhe. Êshtë a i njëri i cili i mbulon, thotë, veprat e mira, ashtu si kur mbulon veprat e këshia. Te gjithë në bëjmë gabime. Gabime nga më ndryshme. A kemi neve dëshirë që gabime tona t'i di njështë dhe tjerë? Normal që s'kemi dëshirë Këj njëri i menqru prej se leve ka than, ashtu si kur mbulon gjynahet e tua dhe gabimit e tua që zdo në t'i marrin vesh njëzë, njëzë tjerë, ashtu mbuloj dhe veprat e mira. Nëse arrin të kësh këtë lojqëlimi, sa njëri u të mbuloj veprat e veta, mos t'i marrin vesh njëzë, njëzë tjerë, atë heretje i sinqirti. A nëse ti nuk do në t'i mbulosh veprat, do të thotë shfarë çike dëshir të marrin vesh njerëzit e tjerë veprat e tua çfarë do thotë tu fillon pasaj avash avash sjoj fajsia ti jesi dëgjuar tek njerzit të bosh burr i mirë tek njerzit ti jesh njeri i mirë tek e, e, e, e kështu me radh një një një të menjëhur tjetër në kohën e selefëve po ashtu e kanë pyetur thotë ma gha jetul ihlas cili është kulmi i sinqeritetit çfarë ka thonë shikoni çfarë fjalë të mëdha thotë el thotë alla tuhibbe mahmeda an-nas kur ti mos të dëshirosh lavdërimin e njerëzve. Domethën ti je në mes dyre shkallëve. Fillimisht mundohesh punë të mira ti fshehësh, ti mbulosh, s'kan punë njerëz të tjerë të marrin vesh se ça vepra të mira kanë ve vepruar. Dhe në të njëjtën kohë kulmi sinqëritetit është atyre kur ti nuk don të lavdiron njerëzit. Për shembull, e mbaron një hutë të mirë, edhe shikon për shembull që disa pjesëtar të xhamit imamin hutbe e shikon për shembull që disa prej tyne kanë qaq. Hyta për shkakun ka rase hyta shprekse. Gjysma xhamatisë me fjalë ul kokat e tyre, ashtu sikur na vjen transmetimet e pejgamberit alayhi salatu wasalam bante disa herë hutbe sa që, që sahabët kanë dëgjuar ai shumë, sa diltë zëri i të dëgjuesve tyre nga hundët e tyre. Kur njeriu qënd me fjalë me dënes të madhe, u preknin ai shumë nga fjalët e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Njeriu mund ta vëre kur xhamia mushet plot për ditë xhumaje që shumë prej xhamatis janë prek për shkakun nga këto hutbe. Atëherë vjen shejtani në zemrën e këtij njeriu. Kur mbaron për shembull, kur mbaron ajo uh, hydbeja ose fjalimi ose ligjerato ose një vepër e mirë ose një çka më rall, ë njerzi thon Allahu shpërblefse na kënaqje. Nëse kuptojm për njëriu për brendëme fjalë filozofat, i ka dëshirë lëv, lëv, lëv, lëvdatat e njerëzve. Nëse i ka dëshirë lëvdatat e njerëzve, atëherë nuk është nga njëri nga njerëzit e sinqertë. Unë ta bëra, për shembull, e e e çarsova aq shumë meselen për mi bë llogaritëshi gjithsesi prej nesh vetvetes son sa herë ne kemi dëshirën e lavdroj njerëzit në punë të ndryshme, ndadhurime të ndryshme, ne vepra të ndryshme në, në, në marrëdhënë që kemi ne me njëri-tjetrin sa herë kemi ne që kur vepron një pi, një të mirë i themi si e veprova? A shkoi mirë? A ja thash mirë? A bona mirë kështu më radh? Pse duhet i themi mi than njerëzve? Ndërkohë që ne sapo e marrëm e veprovet një punë të mirë, ik, mbaroj atë punë. Harroja, zhduke, mbuloje, fshije gropose A udon, e vetëm e vetëm që mos mos tash mos të shkosh në atë shkallë, kur do të fillojnë njerzit shikojë. Edhe shejtanin e lavdrojnë, e lavdrojnë pasurisit e vet. Njeriu më i kesh në këtë botë do ketë njonin që e lavdron. Çka do thotë, që mos mendo asnjëherë që nëse njerëzit ty të lavdrojnë, ti meriton lavdator. Njeriu të lavdron sepse ashuë shikon ai. Për vërtet se pejgamberi (s.a.w) i ka ndaluar lavdëtat. Mirpo vet pejgamberi (a.s) ka lavdruar. Ka lavdruar në atë raste kur e thotë Imam Ibn Qayyim dhe tjer, të tjerë, ka lavdruar në atë raste kur e ka ditë shumë mirë që këti njeriu nuk i hip veten në qef dhe ky lë lavdrimesh nxiteprat e tijrin që të punojë dhais si ky. Mençuria e pejgamberit alayhi salatu wasalam në rast të kundërt kur e din shumë mirë që filani i hip veten në qef, mos e lavdros sepse nuk e meriton lavdrimin. Por thjeshtuj Allahu subhaneh veh, hoxhuj, mirë e kam atë liqëratën, po dum akoma më mirë. Në këtë rast hoxha jo vetëm që Inshallah do të rrisin sinqeritetin, por do të rrisë dhe nivelin e ti akademik, thot Subhanallahu. Më fill msimi me pasazhin aq i dur, do të mundojmë len Allahu xhallal xhallaluch derën tjetër xhamadit të përfitojmë më shumë. A udon? Domethën ti mundohesh të rrisësh nivelin, nivelin e xhallarve, nivelin e xhamadit tek shoqë marradh, domethën mos m'i bë lajka njerëzve. Se si, ka iko lajka, muslimani nuk bën lajka. Muslimani këshillon për hir të Allahut, mirë po, dhe këshilla tjetë po ashtu për hir të Zotit. Domethën me butsi, me mirësi Me vëllazëri, duke rrujt me i fjalë, respektin, respektin e njëri tjetërit. Do më thanë, nëse donë të gjeshë, vetë vetën tënde, edhe sa ko ka jatsia? Ka, okay. 7.000. Oke, elhamdulillah. Atëre, nëse donë të gjeshë, vetë vetën tënde, aje nga njëzit sinqerta apo jo, në mënyrë që mos të paracitës dit në gjukimit, edhe të ishi bindur se e sinqerta, Allah do të përgënjështroj, mundohë zbato shtot të rëthënje, ti ma ma hmejt dhe ture dytjerë Sepse wallahi billahi ke përqendrë nga njerëzit e shpëtuam. Imam Ahmadi ç'i thotë, "Yu'ali ju nafsehu idha arada amalan la yuridu bihi an-nasa." Të kujdoi vazhdimisht vetveten e ti, sa herë të veproi një punë, atëherë mos kët për qëllim njerëzit, por kët për qëllim vetëm Allahun xhele xhelalu. A i tjetrin e kam pëtë njët menjërë, menil muhkë lisë, kush është njëri u isinqerë, ka thanë, e ledhi jektumu hasenatihi kema jektumu se gjiatihi, a i njëri i cili imbulon thot të mirat e veta, veprat e veta që ka vepru, ashtu sigur imbulon thot gabimet e veta, gjynat e veta. Kurse të tretin e pytën, magajetul ikhlas, cilë është kulmi i sinceritetit, a i shfar ka thanë, en la ju hibbe, ma hmedet e nasi, mosket për dëshirë, mosket qëllimë dhe dëshirë, ta lavdroj njerëz dhe tjerë. Së kemi punë me lavdratat e njerëzve, a nëse lavdratat vinë, sëpse njerëju nuk shpëton do të ga lavdratat, atër e shfar duhet, duhet me ndojë në vetë vetën e ti, thot, ato me lavdrojnë mu, thot, sëpse nuk njofin mirë. Allahu na fal gjinafet. Atom lavdrojmu sepse ashu shikon ai të arsyeshme, mirë po faktikisht duhet paraqiten më mirë sesa sesa kjo, nuk është nuk është kjo me një fjalë ajo kulmi im ose sinqeriteti i vërtet. Unë do të mundohem që të të jap përfitim njerëzve për hir të Allahut xhëlal xhëlalu të rritet niveli xhemaqet. Xhemaqet bëhat aq më me sinqert, aq më me mirë, aq më me me me, me, me, me adhurumt Allahut xhëlal pratë atë adhuroj Zotin aq më me mirë çdo merradh, asnjëherë mos i hy vetë ançef. Po flas për folçin, po ashtu edhe për xhematin në marrëdhënie me me njëri tjetrin. Por ndryshe, nëse njeriu i hip veten një qef, njeriu nuk do të bëjë më punë të tjera, por do t'i pëlqejë vetja, derisa do të vi ditë se do të thyë kokën e vetm pas një muri me fjalë. Zoti na ruit nga syfajësia, Zoti Allahu Xhelalul na ruit edhe nga e, nga ajo dëshira për të qenë të dëgjuar tek njerëzit, tek njerëzit e tjerë. Andaj dhe shikojmë që njerëzit e sinqertë janë ata njerëz të cilët nuk shfaqen vetë, por njerëzit i kërkojnë ata. Ndoshta kanë për i për dietarëve, siç e themi ka inflacion hoxhallar, është ka inflacion dietarsh, ka ai shumë sa 1 2 3 bojnë detyrën me fjalë tjetër se janë tepër. Çfarë bëhet me fjalësh di? Ai njeriu shkon në shtëpi të vet, mbyllet atje në shtëpinë e vet dhe nuk e ka nuk e shikon të nevojshme, për shembull, me dhon këshilla pse se detyrën e kia ka dhënë një, një person tjetër. Atëherë çfarë ndodh? Atëra nuk është nevojë këy medalësh. Ej, juve ju jap msim filani, filani, filani do t'jap dhe un, do t'jap këshilla dhe un. Atëra i shkon dhe sh... në në shtëpi të vetmi fel bën një bën një një një detyr tjetër. Anas e shikojmë që shumica e hoxhallarëve apo ylemave apo dietarëve duan të kapin veten metropolet, edhe në fshatra nuk gjim khatipa për marrë hutbe, atëra qëllimi këtu ka një lloj problemi. Seun gjithmonë duhet shkojnë në qytet dhe kur të më thonë hajde ma hajde ma hyj në një fshat nuk ka, hajde ma hyj në urb, burg. do burgosmet ka nevojë për hyjve. Pse ti nuk pranon për mëshku? Duhet mëshku, sinqeritet është që ta lësh qytetin mëshkon në burg. Ta lësh qytetin të shkosh në fshat, ta lësh qytetin të shkosh, malsi. Qytetin shkosh në Malës, ta kesh qytetin shosh nëpër grykë kamlesh, atje ku nuk shkon makina. Nëse nuk ka, ndërkohë që qyteti ka. Valla ka hoxhallar sadush. Atëherë pse ne kemi dëshirë të dë vim vetëm nëpër qytete? Pse kemi dëshirë në për qytetet zem midisin e qytetit? A u donë? A të rektu ka diçka. Nëse nuk ka syfasi që ti tjesh i dukur dhe i shfashur të kënjëzit, joja për dijen që të ka donë Allah u Gjele Gjilalu, atë rekti diçka tjetër që edhe pësë është më pak se kjo për po është edhe jo rëzikshme, ke të shirë për postë ke dëshirë pë pozita, ke dëshirë për të mirët e kësa dy njaje. Ka loj loj njetështë ndryshme që ti ben shetani, rëndësishme që njëriu të mundohet të kryjë, të maj sinceritetin e vetë me Allahun, subhanahu wa ta'ala, subhanak Allahumme, wa bihamdik në shëduan la ilaha ila ant, në stau firuka, wa natubu ilik. Lidhja e hoxalarëve të shqipërisi. نراقبك يا رب علينا